Але думка, яку висловлював Мішель, була саме такою. Пінзель не довіряв дружині, хоча й не хотів застосовувати до неї ті права, які давав йому тодішній статус патріархального чоловіка. Він дав їй свободу від себе, але найсвятіше, дар свого життя, жінці не довірив, а заховав у Львові «У чреві жертви». «Що саме він міг заховати?» – запитала я. «Не знаю, Маріанно, але я маю це знайти. Цього хотів мій батько. Він до старості був бадьорим чоловіком, тільки останній рік дуже хворів. У вашій країні відбулися зміни, і можна було приїхати до вас». Ще коли він міг мандрувати. Тим паче фірма Таємне бажання існує від середини 90-х. Але він не міг приїхати сюди і дивитись у вічі тим людям, у чиїх батьків він стріляв. І тому приїхав я. Гераст. Ти не знаєш, що знаходиться у череві жертви. Але де міститься саме чрево, ти знаєш? У старій частині Львова, в домі Рорайських, можливо, поряд із їхнім будинком. Іде певність, що все те й досі там. Ще можна в якийсь спосіб уявити, ніби це саме чрево жертви, і його вміст спокійно долежали на своєму місці до тридцять дев'ятого коли освободітілі увійшли до Львова. Але ж потім почалися страшні історичні катавасії. Те, чого не встигли совіти, доробили фріци, септо боші. Поляки зі Львова повтікали. ЗНОСКА Поляки громада яких у Львові до початку Другої світової війни була найбільшою, дійсно 1939 року, після того, як Гітлер і Сталін переділили Польщу, усіма способами намагались перетнути кордон СРСР. Євреїв перестріляли на Янівському цвинтарі. У кам'яницях Рорайських і Єндруховських оселилось радянське начальство, а певний час там жило начальство нацистське. Вони теж могли поцупити пінзалову жертву. Я все це знаю, але ми ще не шукали. А як шукати? Фотограф казав, що можна поспитати у львівських антикварів. Я бачив, тут у Старому місті є чимало антикварних крамниць. І що саме в них питати? А ми зайдемо, і Доля сама підкаже. А ти питав фотографа про чрево жертви? Я питав, чи може щось бути всередині скульптури Ісаака. Він сказав, що ні. Та я й сам розумію, що ні. Його задум заховати щось у чреві жертви виник, коли Авраам та Ісаак вже стояли у храмі в Городенці. Коли ми вийшли з синьої пляшки, нам було так тепло, що мокрий сніг на вулиці вже не заважав. Ми знову пройшли анфіладу крихітних внутрішніх подвір'ячок і вийшли на вулицю, яка вивела на площу ринок. А звідти рушили до себе, зіщулившись під мокрим снігом. День дев'ятий. З такою думкою прокинулася я вранці того похмурого дня. Мішель спав. Я встала і надягла халат. Він не прокинувся. Я побачила на столику біля ліжка упаковку ліків. Певне, вчора ввечері випив Снадійного. Як я пригадую, він весь час ковтав якісь таблетки. То не міг заспокоїтись, то навпаки ніяк не міг вийти із сонного стану. Перерахувала гроші, які він дав учора. Там була більша сума, ніж було домовлено. Мені стало прикро. Доплачує за те, що я ділю з ним ліжко. Вирішила повернути йому різницю. Успішні жінки мого віку мають самі доплачувати за хлопчиків, якщо їм заманеться. Пам'ятаю, що мені того ранку було особливо прикро дивитися в порепане свічадо у ванні. Мої вилиці і тіні під очима зробили обличчя схожим на обличчя янголів біля пінзелового розп'яття.